7. У кінці лютого, на з російськомовному, на омському сайті, присвяченому наркотикам, від такого собі «Hupoe», anti «AntiHupoe Яндекс.Ру», з'являється не надто переконливе повідомлення про галюцинаторну дію емульсії кількох сортів очних крапель. Рецепт, спершу піднятий на кпини, за пару тижнів здобуває серця сотень фармаколюбів, про що свідчать численні повідомлення на тому ж таки сайті. Початок березня. На споріднених тематикою сайтах з'являються десятки захоплених відгуків щодо рецептури запропонованої ГУПОЕ. Інформація про сенсаційну знахідку шириться інтернетом із сервера на сервер. Центральні поліси СНД криє нафтизиновою лихоманкою. Емульсію одержано в результаті змішування атропіну, лідокаїну, ксилометазолу та інших складників, називають архе. У колах, схильних до ажіотажу, вона приживається як плазма. На третю декаду березня відважні експериментатори встановлюють. Марихуана знижує дію архе практично до нуля. Опіати й похідні барбітурової кислоти в поєднанні з краплями викликають судоми астматичного характеру. Мікшування з іншою комунальною фармакопеєю – кетамін, депразин, галопередол, похідні ефедрину, ацетон – призводить до анафілактичного шоку із загрозою для життя. З висновками не забарилися. Архе починають приймати на чисту голову. Це збагатило ритуал закрапування заморочками на кшталт очищувального посту, священного промивання очей, нарко- та ліброцелібату тощо. Примітка. Ліброцелібат – добровільна відмова від читання. Практикувалася ентузіастами крапель для навіювання специфічного настрою перед закрапуванням. Ліброцелібат викликав нездоровий інтерес у середовищі бібліофілів-інтелектуалів. У Львів синхронно входять квітень і хімічна революція. З'являються перші зразки плазми, закалатаної у кустарних умовах. Ошалілі від успіху неофіти – пробують зберегти таємницю рецепту при собі. Семеро студентів-хіміків, які першими вивели пропорційний склад архе, закопійки збувають на книжковому ринку біля Федорова підручники, а на виручені кошти закуповують нечувану кількість нафтезину, сульфацилу натрію, півпроцентного розчину атропіну та ще кількох видів крапель. Попередньо закалатавши близько 50 порцій плазми, вони знищують усі хімічні рівняння у страху, що відкриття вийде за межі їх вузького кола, і архе піде по людях. Хіміки проголошують себе кланом архе. Приймають рішення забарикадуватися в кімнаті і не впускати нікого, поки не спорожняться запаси очних крапель. Протягом чотирьох днів семеро архе-акцепторів у цілковитому заціпенінні споглядають плазму. Хлопців урятували товариші по гуртожитку, які запідозрили на гаразди завдяки міцному запаху екскрементів, що вибивався з-під дверей кімнати. Юнаків віком від 18 до 22 років доставлено у стані глибокого зневоднення у Львівську обласну реанімацію. Один із гори студентів. Третьокурсник Денис Р. досі перебуває у комі. Решта членів клану зазнала глибоких і невідворотних змін у психіці. Поведінка в'яла, реакції на оточуючих відсутні або порушені, загальна глибока регресія, аутизм. Жодної інформації про архе у зв'язку з цим випадком у масовій періодиці не зауважено. Завдяки інтернету нафтезиновий бум проникає до Івано-Франківська, Луцька і Володимира-Волинська. Чергова хвиля повідомлень про плазму з Омська накриває Харків, Запоріжжя і Дніпропетровськ. Два тижні Львів у паузі. Підвищення активності на сонці. Аматори реторт і спиртівок гарячково комбінують. На кінець другого тижня у місті відчувається зрозуміле полегшення. Геомагнітні коливання стихають, і без усяких попереджень стається колосальний, ні з чим не порівнюваний, прорив. Це стається одночасно і незалежно в трьох кінцях Львова, приблизно у дні сильних квітневих буревіїв, про які чимало писалось у пресі. Рецептуру плазми відновлено. Формується новий цикл архе. Ураховуючи досвід попередників, друга хвиля львівських плазматиків ставиться до споглядання плазми більш відчужено, що дозволяє втриматися від повного занурення у світ крапельних видінь. Стає модним носити чисту піпетку та свіжу пачку гігієнічних серветок. Несподіваної популярності здобуває свист «Авангард», маловідомий до цього вид акустичного мистецтва. З приходом архе свист, як і саме поняття звуку, кардинально переосмислюється, що призводить до справжнього культурного вибуху в середовищі львівського андер- та апперграунду. На кілька тижнів масовим стає захоплення дахівницями – Однак двійко нещасних випадків охолоджують цей запал. Примітка. Дахівниця Сейшен. Нічне закрапування плазми на дахах будинків заради споглядання зоряної карти. Тісно пов'язане з феноменом апперграунду. Наступний місяць іронічно названо поземним. Для подальших офтальмологічних експериментів Архемани починають віддавати перевагу відкритим місцям ближче до землі. Багато хто відмічає специфічний дух радикального ревізіонізму, притаманного людям, котрі спробували краплі. Переоцінці піддаються базові соціальні догми, самоспростовуються раніше незаперечні цінності спілкування. Доба архе багата на різні ексцентричні нововведення. Завдяки поширенню плазми, а особливо сортів ехолалія та неопубл, зазнає змін молодіжний балак. Найзаповзятіші плазматики повністю відмовляються від мови, якою вони спілкувалися у попередньому житті. Натомість беруться вигадувати власні фонетичні системи. Балаки архе виказують вражаючу внутрішню схожість. Вираз видіти плазму перестає різати слух незвичністю. Єдине слово, яке ветці зуміли підібрати до пережитого, це назва емульсії. Примітка. Ветці археакцептори ті, що виділи плазму. Візіонери. Єдине слово яке витці зуміли підібрати до пережитого, це назва емульсії. Вона виявилась останнім упізнаваним орієнтиром поміж звичайним баченням і видженням плазми. Кінець травня ставить крапки хіба під знаками запитань. Тереска пригадувала ту ні на що не схожу весну ті осяяні атропіном зіниці, розширені від переповнюючої їх таємниці. Їх можна було стріти на кожному кроці, особливо в поглядах молоді. Перехожі сміливо дивилися одне одному у вічі. Не відводили поглядів, а вдивлялися глибше. Над містом відкрився отвір. Наче у Бога, що спостерігав за нами, від здивування розширилася зіниця. Кожен, хто був уважним, глянув до гори, у теум окулі і зувидів небуденне. Люди пізнали щось більше. Архе міняє, любили повторювати архемани. Архе розсіює, архе збирає. Додавали вони. Практично кожен, хто закрапувався бодай раз, виносив зі своїх видінь тверде переконання краплі готують людству нову добу. Не чергову добу, а нову. Щось реально радикальне, кардинальне, нелінійно перпендикулярне, амфотерне, носферне. Усе віщувало зсув небачених масштабів. Сила крапель була такою, що тільки той, хто не пробував їх, тільки той хіба не вірив тому, що архе міняє світ. Плазмою зацікавилися львівські наркобарони. Найспритніші з них вирішують організувати картель. У найкоротші терміни картель набирає з вулиці торгашів краплями до очей і засилає тих у місця, де не ступала ще нога наркобариги. Картель діє нахабно і продумано. Продає плазму в бібліотеках, музеях, театрах, картинних галереях тощо. Відразу ж з'являються й шукачі легкої наживи. Люди в беретах та окулярах – котрі видають себе за представників львівського картелю. Періодично вони з'являються на мистецьких капищах і продають легковажним клієнтам звичайну дистильовану воду. Правда, незабаром місцеві мешканці повідомляють про вісім трупів, знайдених у кар'єрі біля озера Комсомольського, що за Львовом. На тілах загиблих знайдено сліди катувань, а з очних ям у кожного стерчало по піпетки. У подальшому спроби несанкціонованого продажу плазми суттєво зменшуються. Десь у середині червня число молодих людей, які виділи плазму, починає скорочуватися. прошарок населення, котре виказувало щодо архе спеціальний інтерес, а це особи, віком від 14 до 33 років, тоншає, стає більш відокремленим. До послуг картелю вдаються хіба цілком некомпетентні особи, які не вирахували власного золотого співвідношення між компонентами. Бувалі від цієї плазми віддають перевагу краплям скалапуцьканим власноруч. Примітка. Скалапуцькати закалатати краплі Нота бене замутити краплі означає зіпсути, зробити краплі каламутними, непридатними для використання. Зауважується, що наслідок постійних тривалих закапувань накопичується пост-ефект, званий ментол-ефектом. Примітка. Ментол-ефект або ж ефект відчуження, особливий настрій самобутньої свіжості всього організму, навіює думки про цілковиту самодостатність та автономність індивіда, робить спілкування з подібними, непотрібним і надлишковим. Як унікальний психофізіологічний стан, ментол-ефект супроводжується відчуттям м'ятної прохолоди у цілому тілі, високим життєвим тонусом, враженням абсолютного здоров'я. Помітне психологічне відсторонення, непричетність, споглядання речей з відстані. Людина, котра перебуває під ментол-ефектом, відчуває напливи м'ятного морозу, від якого німіє не тільки тіло, але й весь процес мислення. Ведець у ментолі, якщо його певний час не тривожити – Впадає в цілковите м'ятне заціпеніння, звідки вираз «ціпеніти на перчандалах» або ж «ціпеніти на малімонах». Слідкуй за подальшими примітками. Багато хто саме в ментол-ефекті видить імпульс, який призвів до самовщухання буму. Архемани-ентузіасти розбиваються на невеличкі групи за інтересом. Видці тіней, видці шумів, видці небесних тіл, та інше, здебільшого вони заперечують факт закрапування, робляться відлюдьками, шукають фізичної самотності. Тотальний рух завидження плазми до початку липня зводиться на нівець. Більшість колишніх краплярів закидують піпетки. Залишають скляночки і носовички. Увага великих мас легко відволікається на нові подразники. На зміну братствам і кланам архе приходять свіжі віяння, не менш екзотичні. Відв'язні парафреніки з немитими очима та парафреніки анігелісти з кисневими подушками. Помпезне товариство абстрактних богів. Слизький котар, чиї послідовники ледь не спалили дурдім на Кульпарківській. Веселий сексапіл оранжевих оподельдоків і готична антисанітарія немитих трутнів. Хіба не досить? Тому під тиском моди і громади маса тих, хто був помічений у причетності до крапель, поспішає покінчити з минулим. Тема «Крапель» у раз виявляється дуже непопулярною. Про неї кажуть «зав'язла на зубах». Навіть у колах вже згаданих відв'язних парафреніків археістерія звинувачується у штучності, надуманості і взагалі піддається огульній критиці. Публічне поширення про особисті переживання плазми стає ознакою поганого тону. Воно допускається хіба серед початківців або в колі друзів побратимів. Решта суспільного фронту чистить зуби. Хтось із виців зауважив надтовпу лячно пригадувати ці дні власної величі, дні свободи, дні архе. Що ж, важко не погодитись. Колишні агітатори завидження плазми вчасно зрозуміли – колективне спасіння нікому не потрібне, навіть на халяву. Куди цікавіше натягнути гетри і гуляти топлес разом з іншими оподельдоками? Легкі до змін витці, чий дух волів видіти й надалі, змотали жилки і перестали навіть признаватися, що колись мали справу з тими краплями. Чи хтось крапає архей досі, невідомо. Але, напевне, так.